Ожесточение, морална дезориентация, невъзможност за диалог най-светлите за християните дни в 23-та година от 3 хилядолетие са белязани от особени мисловни и екзистенциални рани. След кореспонденцията за напрежението в Израел, сега обръщаме поглед към голямата рана войната на територията на Европа, а нейното постоянно кървене се засилва от социалните медии. Бруталните кадри на обезглавяване на украински войни, руската армия, потресоха света и накараха много хора да правят сравнение между страната, която пропагандира защитата на традиционните ценности и православието с действията на така наречената ислямска държава. В далеч по-малки по размер, но също така мрачни а, Измерения са посланията от повишаването на тона, агресията, бруталността на политическия живот у нас. Въпреки, че като че ли вчера в Народното събрание цареше някакъв дух на смирение или поне опит да се избягва високия тон. Добър ден, казвам така на професора по философия Георги Каприев. Добър, да? Добър познавач на християнската средновековна философия, но също така и на театъра. Професор Каприев да започнем от горещата война в Европа, войната на Русия срещу Украина. Вие имате ли отговор защо в страстната седмица страна, която се кълне в православието като Русия, не се безпокои от кадрите, в които руски военни обезглавяват украински войник? Да. А, мисля, че обученията в случая са много опасния. Русия. А ако ще говорим за Русия, за християнството в Русия, той твърде многотостово В първите дни, първите два дни на войната още, преди година и нещо, над хиляда руски а, свещеници, дякони, а, вярващи, подписаха едно а, писмо срещу тази война. Това писмо в България не беше огласено. Искам да кажа, че в Русия има християни хора, които застават срещу войната и всичко свързано с нея. А другият въпрос е, че в това писмо нямаше нито един епископ и нито един игумен на голяма настир. Това ще я да Сирич... попитам, да. А, така, имаше така. ли висок клир в това писмо? Ами, нямаше. А, следователно, има някаква много огромна пропаст, някаква много широко отворена ножица а, между вярващия народ и управляващия клир, и сега ние си говорим за управляващия клир с вас, защото неговия глас се чува, а другите гласове са приглашени и няма как да стигнат до нас. Безспорно така става и с гласовата на опозицията, с гласовата на колегите да. журналисти, които Със са в затворите. Различно мнение от официалното. Точно така. Сега смятате ли, че това а, говори, че светът ни и въобще начина по който ние функционираме, Показва как ужесточението на всеки срещу всеки е превзело сцената. Това вече факт ли е или в момента се извършва тази окупация на обществената сцена от, от ужесточение? Да, по-скоро второто не искам да довърша за позицията на високия руски клюр. Там вече аз съмнявам, че това, което те наричат православие и християнство. Защото така наречен руски мир, руски свят проповядвам, прокламирам от най-високите амвони. Няма нищо общо с християнството. Национализма и обявяването на целия свят за враг няма абсолютно нищо общо с проповета на Христос. А сега за ужесточението. А, мисля, че тук отново имаме среща с Медийното преекспониране на, на сенчестата страна, че ожесточение има, има, но това не е единственото, което е свързано включително с тази война. Разбира се, жестокостта, онова, което вкарва човека в отрас, онова, което шокира, съблазнява медиите и то е по-често показваното, което съвсем не означава, че го няма. Сега, а, искам да ви върна на така българската политическа сцена. Не случайно използвам толкова често а, думата сцена. А, след малко ще говорим и за драматургия, но вие виждате ли знаци на смирение в политическата класа след първото избухване на страсти веднага след изборите? Вчера, а, не, не като че ли то настана малко по-здържан? Да, не виждам нищо като смирение, включително вчера. Ха, добре. Аз избягвам да говоря за политическа класа, защото в а, българската политика е непрекъсно влизат случайни хора, а, хора, които не са професионалисти. И в този смисъл става дума именно за действащи политици, а не толкова за, за някаква организирана а, прослойка. А, сега а, много е тежка ситуация. Аз съм много щастлив, че не се занимава с а, а, действаща политика, а, тъй като Разбира се, ясно е, че ние не можем да продължаваме от избор към избори и да получаваме все същото. А, ние ми е нужда от работещ парламент. А, преди всичко, едно от условията за работещия парламент е редовно правителство. От една страна това е ясно като че ли абсолютно за всички. С изключение на партия Возраждане. А от друга страна не е възможно в името точно на тази цел изведнъж да се забравят а всички от тези, как да кажа, мотиви, мотиви а, които генерираха, ето да кажем, партия, като а, продължаваме промяната, или мотивират а, техните коалиционни партньори, както и други партии. И ситуацията наистина деликатна, трябва да се търси някакво решение, в което не пива да се отстъпва от принципни позиции, не бива да се вкарва някъде в килера морала в името на някаква функционална цел. Казвате, да ситуацията е деликатна. Патова обаче ли е тя? Защото какво виждаме сега? Виждаме, че пак ще кажа, от вчера и онзи ден лидера на ГЕРБ Бойко Борисов започна да повтаря с смирен тон, нещо, което не му е много присъщо, че иска правителство с продължаваме промяната и демократична България, когато само до преди седмица ги обвиняваше във всички а, грехове. Вижте, не ми се иска става космонавт, но нещо не ми предлагат. А, в този смисъл Бойко Борисов, разбира се, ще иска това. Бойко Борисов знае как да смачка своя коалиционен партньор, Показал го е през годините. А, тази нова коалиция естествено му вади очите. И той иска хем, да е смачка хем, да получи чрез прегръщането с нея. Една индулгенция, за която ако съдем да говорим за какво трябва да се дава, няма да ли стигне предаването. А, ако, трябва а, да а, ако трябва с една дума да го кажем? Ами ако трябва с една дума да го кажем, той е затънвал до дъното в корупция и а Тези неща надминаха вече и изкипяха над границите на България и той знае много добре това. Т.е. отвършива последствия, които няма да са медиен български шум, а нещо повече. Сега обаче ние виждаме и друго на политическата сцена, виждаме и размяна на ролите. Ако в предишните народни събрания а в деструктивната роля играеше активно има такъв народ, сега кой очаквате да изиграе тази роля, защото с това, че продължаваме промяната и демократична България на практика, се изказаха първи при положение, че са втори. И вдигнаха високо топката, за да може пък след това а, герб а, а, да забият в тяхното поле. Използвам такъв тип а, а, стилистика от а, тениса, да кажем. Един малко по-интелигентен спорт. А, какво очаквате, когато виждаме и така а, готовността за а, това втората политическа сила в парламента да бойкотира, поне така казват към момента, каквато и да било инициатива на ГЕРБ. Ами събитието вчерашния ден а, започва да в малко по-различна посока. Ага. Аз също не бях в възторг от а, тази псевдо -прес конференция, която коалицията дайде, защото не е пресконференция, нещо, което не даваш долу там журналистите и на, според мен прибързано изказаната позиция а, това мое впечатление се задълбочи и с първия парламентарен ден и тяхното поведение, но а, от вчера насам започвам да се мисля нещо друго. Ако в България въобще е възможно решение на проблема в сегашната ситуация, то това решение трябва да се търси на ниво... Едно правителство, което може да наречете експерт, но може да наречете както си искате, но едно правителство, в което няма и не бива да участват политически лидери и ярко изразени фигури от политическия живот. Тоест, наистина, специалисти всеки в своята област, хора, които е всеки от нас клони към някаква политическа боя, но не са Политици от професията, така да го кажа. А някакво отстъпване на лидерите в множествено число, така ли да го а, О, Да, и то и то изцяло. Точно това предложение беше направено от Христо Иванов преди два или три парламента вече не мога да им хвана дирета. И мен ми се струва, че то трябва да се актуализира на всяка цена, ако искаме да яваме, на правителство, което ще работи поне повече от два месеца. Връщам се на сцената и на драматургията, защото не случайно съм ви поканила и като специалист по театър, човек, който разбира действително театър. Сега, продължаваме промяната и Демократична България и ГЕРБ, също като че ли размениха ролите си със смяната на местата. Помним, че в предишния парламент, като втора политическа сила, Герб се държеше обидено и бойкотираше правителството на Продължаваме промяната. Сега като че ли би могло да е обратното, въпреки, че от вчера има различни сигнали? Чух това, което казвате. Доколко обаче, тук е въпроса ми, липсата на добра драматургия води до изчерпване на политическите възможни сюжети и фабули, и до това усещане за въртене в кръг. Да, ми вижте, тя съвременната българска драматургия, аз говоря за в момента, е на много ниско ниво, макар че се произвеждат много неща, които наричат себе си пиеси. Защото българският драматург или там автор на, на нещо като пиеса сваща драматургията като размяна на реплики. А всъщност театъра е действие. И всяка реплика трябва да води към някакво действие, че излишна а, нещо подобно виждаме в момента. Очевидно, качеството на театралната драматургия се прехвърли и в това, което Вие нарекохте политическа драматургия. За сега mm -hmm. виждаме главно размяна на реплики, малко действие, много малко действие. И аз да видим тази юридическа комисия, която е излъчена от двете партии, дали случайно няма да промени манера на писане на Пиеси в България. На политически пиеси. Добре, това е интересна заявка. А, липсва ли според вас в, в, в така българската обществено-политическа сцена а, това, което в, в драматургията се нарича кулминация, катарзис, епилог. Това да побеждава примерно, по-добрия. Ето по-добри удобен побеждава в драматургията задължително. В театъра говорим. Е, да. ли в политиката. А, не, мисля, че не е много рано за планти, а за катарзис да не говорим. Катарзис все пак е нещо, то дори не е в сферата на театралност, то е в сферата на, на моралното и на, на, на така дълбинната екзистенция. А, политиката май не е място точно за това. А, във всеки случай политиката е длъжна да очертава рамките, където тези неща са възможни. Не от страна на политиците, а от страна на това, което е общество. Вие какво бихте казали на хората, на които им писва от политическите блокажи и какво правят тогава тези граждани? Предпочитат да се затворят в кухните, барбекютата, кафенетата, да забият поглед в агнешкото и да не мислят за никой, освен за много тесния си кръг от семейство и приятели. Изобщо хората, които са готови да се откажат от политическо и от гражданско поведение, защото политиката е взадана на улица. Народният спорт оцеляване, между другото, отвратителен спорт, се практикува в България от столетия, и това е един от големите ни проблеми. Но, какво да кажа, ето аз съм вече достатъчно възрастен и наблюдавам процес на България от, от а поне от 25 години, това, което вие нарекоте политическа класа, т.е. онези политици, които само за голяма работа. Политици, за високи политици, така хубаво затвориха системата, политическата, че въввеждането или включването, внедряването на нещо ново в нея става все по-невъзможно. И в този смисъл това отчаяние, за което споменахте, то е програмирано, очаквано и желано от тях. А какво може да се направи? Това, което ние наричаме гражданско общество, е едно нещо многослойно не е еднозначно, не е еднопланово, като първа стъпка би могло да прояви себе си именно чрез по-активно гласуване, а не седене там до тенджерите и тичане по байерите в изборния ден. Докато ние продължаваме да гласуваме 40%, нещата няма да се променят ако ще 60 пъти да отидем на избор. Да, така изглежда действително. Много ви благодаря професор Георги Каприев един анализ на политическата и екзистенциалната драматургия, в която виждаме какво, какво липсва и какво има. Има много размяна на реплики, но няма, няма достатъчно действие.